Marina Bay de australianul Daniel Ricciardo de la Red Bull și de coechipierul său Lewis Hamilton pe care l-a devansat astfel în ierarhia generală. Plecat ultimul, Sebastian Vettel s-a clasat al cincilea imediat după celălalt pilot de la Ferrari, Kimi Raikkonen. Aflat la a treia victorie consecutivă, Nico Rosberg a trecut pe primul loc cu 8 puncte avans față de Hamilton. Cei doi piloții de la Mercedes sunt detașați la peste 80 de puncte de următorul clasat Daniel Ricciardo. Așadar, Cristof Daum a mai descoperit niște fotbaliști români, Asmin Latovloviș, Răzban Raț, Denis Alibec accidentat la acțiunea precedentă și, în sfârșit, portarul stelei, portarul momentului, doamnelor și domnilor, Niță. Da, de Jolgău, de ăștia, mai Dar bine, avem ceva? Patru, sunt patru portari în lotul lărgit, așa că nici se ar putea să rămâie acasă. O apărare bună, înțeleg, cu patru portari. Este lotul lărgit, domnule da, Vlad. Deci, stabilim un lot lărgit pe care îl strâmtăm ulterior, odată cu apropierea meciului, într-o a stabili un lot final. Dar da. în campionatul românesc, portarii sunt buni pentru că apără mult sau pentru că atacanții nu nimeresc niciodată poarta și de aia nu da, se dau golul? Ăștia apără deci. mult. Pe ăsta, săracu, a avut europene. Da, Nică, cu, Așa cu City, a remarcat. Cu City, City a fost de A luat 5, dacă nu era el, putea să fie 15. Așa e. Dar de ce nu le-au păstrat de la Rapid? Ai uitat să spui că sunt băta pante cu pantelimon, 3-0 sí. a fost. Ați bătut și cu pantelimon? Da, dar în ritmul cu ăsta, -o să Știi cum a mers Glasgow Rangers, că a mers Andan, baba baba ba, până a revenit în premier? Da. Păi de a fost pentru vorba. gradați în Liga 5, așa și Rapidul. Deci puneți-vă ceasurile. Eu caut acum în regulamentul, adică în, în, în cazul în care nu luăm niciun gol. În campionatul ăsta, dacă nu putem merge direct în Liga 3, din A5 a v știi, să mergem din 2 în 2. mi-a rapidu CMC scoțieni tot aia. De, tot pe acolo. Eu o prefer. cu tine vremea asta de afară mi-a adus aminte de o piesă pe care am ascultat-o astăvară. Am avut și invitați de la mare, ce? dacă o geți aminte. Că e rece afară sau ce? Că e rece, rece afară. Aha. O mai știți pe Monica Odagiu. Hai. E, coșmarul. e coșmarul meu. În, în, care în am uitat ce sunt coșmar, mâine, nebunit, este o fată foarte drăguță. Hai că vă povestesc. am fatal. <laughs> spun că treci. Și să fac cu picioarele în apă rece De vineri seară mai toți ce în locul meu lumea petrece și un loc să mă distrașie să fac făcut picioarele în apă rece rece rece rece rece rece, re rece, rece, rece re picioarele în apă Da pe azi ceci, ce m-am și e. Still copy try to let it out. To e dragime. e ca un verbe. e. Nu peste tare și apăsa. Și când apare nu mai trece. Trece, trece, trece.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 Picioare puzele în sunt finete Și pulsul s-a încetinit Și mă încearcă un leșin Să de hendaiba Au deși denuți Bitman pe undeva pe piesa asta, și că e coșmarul meu uh, piesa asta. Piesa nu fata, da. Da, piesa nu fata. Fata e victor frumos. E, am trăit un moment unic pentru că au venit ea și cu Dan Bitman, au venit la mare ca să cânte piesa asta live. N-aveau trupă și atunci am zis trimiteți-mi negativul. Ați trimis Monica negativul. Adică piesa fără voce. Exact. Și Monica urm și cu denuț urmau urma să punem vocile la live. S-a da. strâns lumea. Toate astea, eu aveam piesa o primisem, o descărcase negativul pe desktopul laptopului, doar că laptopul era în cameră, sus la bupitru era Florin Vela, m-am uitat la el, hai play, play da. toată lumea da. și în momentul ăla am realizat că n ar la ce să dea play. Da. Mă rog, ne-am descurcat, am fost foarte bine până la urmă. Am făcut eu uh, orchestrația din gât, așa cum... Da, nu a fost da. foarte bine, ne-am descurcat Bună dimineața, o zi minunată să-i facem în ciuda este luni Să râdem de ziua de luni împreună Cum să râdem, râdem de ziua de luni de noi Nu, nu e adevărat afară, Că nu întâmplător am ascultat ce Nu, eu e în sfârșit e plăcut afară Azi noapte era zăpușeală, nu mai suport Uite, Marcela la mine Ne nebunit, e frig afară da, nu, la, Mai puțin la tine la țară ninge Urme? <laughs> urmea... Ați-ai da, luat lemne? Asta. Băi, trebuie să-mi o BMW de cu ce? lemne. Pentru lemne. Deci, ha, chiar, cu deci, lemne. un domn din Argeș da. care conducea un BMW seria 3 pentru cunoscători și a fost oprit de poliție în centrul orașului Câmpălun Muscel. Păi și care era care... problema? Nu semnalizați sau ce era? Bă, nu că la BMW-urile vin din fabrică fără semnalizare. Deci, toți poliții știi, știu că nu poți opri bmw să-l cu șoferul că n-a semnalizat pentru că... Că, că are semnalizator. N-are semnalizare. Mm -hmm. Sau dacă care este pe bani foarte mulți, asta e. Nu, acest BMW Serie 3 băi, deci îți dai seama, Bayerische și nu știu ce, mașini, tehnologie germană, inginerie, ce piesă de tehnologie este această mașină, ce motorizare, ce, e bun. BMW-ul Serie 3 era încărcat cu lemne până la refuz. por porbagajul bordușit cu lemne, la fel și habitaclu, îi scosese scaunul mortului, îi scosese bancheta din spate. Tot era plin de lemne Nu cred. Ba da. Voi și nemții a fac de mașini și pe cuvânt. La da. varianta asta nu. Știi că pot face varianta BMW, nu știu care varianta sport, dar varianta da. lemne n-am făcut. Da. <laughs> BMW Papuc. Ena <laughs> unii au descoperit jumătate de metru cub de lemne lemne furate, jumătate de metru cum ce la pe avut de pe Papu papuc. Cum o BMW papuc? Ar fi treabă să fie papuc. Așa, și jumătate de metru cum, aș zice dăcât jumătate de metru cum șeful e mașină sport înghesuită n-ai loc. Nu e, nu e deloc potrivită pentru transportul de lemne. Mașina ne anunță, stai să citești și sursa, este vorba de adevărul Mașina asta, Romul, în vârstă de 18 ani, declară adevărul a, a, Precizează adevărul, a că în ziua în care a fost prins Mai făcuse încă 4 transporturi de lemne cu BMW-ul A cincea curs a fost însă cu ghinion BMW-ul plin de lemne a fost confiscat și se află în curtea ocolului Silvi Câmpul Auzi de asta, nu avea geamuri fumării? <laughs> Bună încrevare! Nu nimic Deci dacă își dă... astfel a fi adevărat. Știi că s-au matriculat foarte multe mașini de astea de lux, X5, X6, BMW. Stai că stai serios. Da, da, da. Da, vă rog, Drept autoutilitare. Autoutilitare. Ca să nu plătească taxele. Și uite că nu este prosteală. sunt folosite drept auto utilitar. deși ne dorește o autoutilitară BMW seria 3, da, fără semnalizare, poate să In În ultimii ani, polițiștii din Câmpul lung au depis depistat în trafic sute de căruțe și mașini cu și camioane BMW cu lemne furate, toate din bughea de sus da, și în -a de jos. Deci asta e cu BMW. -ul. Hai ca a început deșteptarea. A început bine. Gura dimineața. și cu barul BMW. E, e bun la ce? La transport de lemne Deși furate. Flandare pentru tine oferte fresh. Doar azi, 19 septembrie, cumperi la prețuri efervescente. Ciapă de porc fără os la 13,99 lei kilogramul. Costa de Spania, 1 lei de măsline extra virgin 750 ml la 12,99 lei. Lămâi, plasă 500 de grame la 2,99 lei. Kaufland, trăiește fresh.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 Hei, hai să dau un pont! A venit vremea supelor și ciorbelor fierbinți din legume gustoase și pline de vitamine. Surprinde-i pe cei dragi cu o supă cremă de roșii cu țelină sau pregătește o ciorbiță cu aceleași ingrediente sănătoase. Pentru mâncăruri cât mai savuroase, la Lidl găsești țelină la 2,49 lei kilogramul și roșii la 2,29 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 Soțul îmi spune mașerii Nepoții mei îmi spun pe nume Maria Iar colegii de la cursul de tango îmi spun hermosa Noi credem că tinereța este o stare de spirit Pentru cei care nu mă trănesc niciodată avem pachete de încasarea pensiei pe măsură Vino cu pensia la Alpha Bank și bucură-te de reduceri la pachetele de cont curent și bonusuri la depozite gândite special pentru tine Alpha Bank. evoluăm împreună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 E, ne spun spun pe nume, Radu. Iar instructorul de surf spune smeul. <laughs> Noi credem că tinerețea este o stare de spirit. Pentru cei care nu mă trănesc niciodată avem pachete de încasare a pensiei pe măsură. Vino cu pensia la Alpha Bank și bucurăte de reduceri la pachetele de cont curent și bonusuri la depozite gândite special pentru tine. Alpha Bank, evoluăm împreună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 Muzică Ce mai bună muzică! Europa FM 7 32 de minute Banca Transilvania te invită să asculti Bizy Day la Europa FM Bizy Day cum ai siguran? Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Cursul euro este stabil la 4,45 de lei de aproape o lună, grație unui context economic și el stabil, care probabil va mai dura cel puțin până la finalul acestui an. Însă, se simte deja oboseala industriei, despre care trebuie să discutăm. Busy Day! Cu Moise Guran, la Europa FM. Ați văzut noile modele Logan și Sandero de la Dacia? Sunt mai mult niște facelifturi, adevărat, dar sper să ajute producția, căci aceasta a scăzut și se simte destul de urât în conturile noastre naționale. De prin toamna trecută vă tot atrag atenția că industria românească a obosit, nici nu avea cum să fie altfel după o creștere neîntreruptă de 5 ani, dar acum avem o scădere de 3,4% în ultimul an al producției industriale. Nu am mai văzut așa ceva din 2009, să știți, și nu ne jucăm cu lucrurile astea. Nu este vorba numai de scădere a auto, care ține în spate mii de alte Face mai mici și peste 10.0 de, mii de locuri de muncă. Ea este dublată și de momentul prost al industriei energetice românești care s-a deturat din cauza prețurilor mici de la nivel mondial. Asta se vede în exporturi. Din păcate, deficitul comercial al României a depășit jumătate de miliarde de euro în primele șase luni și credeți-mă, n-am mai avea stabilitatea cursului de schimb dacă n-ar fi intrat investiții străine de peste 2 miliarde de euro. Asta este o veste bună, desigur, dar trebuie să conștientizăm cu toții că fără astfel de investiții ce creează noi locuri de muncă, păstrarea prosperității câștigate prin creșteri de salarii și prin reduceri de taxe este o iluzie. Altfel spus, prioritatea guvernamentală 0 nu în lunile, ci în anii următori va trebui să devină aducerea de noi investiții și investitori. Restul e cam, cam politic. Moise Guran și Bizi Day mulțumim Moise la 1 și un sfert România în direct cu Moise siguran acum live și pe Facebook. Pastila Bizi Day va fost oferită de Transilvania Banca oamenilor întreprinzători De aceeași frecvență cu tine Head, zice. Deci nu așa aștepta, așteptați să zic că bang, my head că DT, <coughs> deci e și cu geta. Da. Mă rog. Dete cu capul! BTM! 7 și 37 de minute, prieteni mm -hmm. rămâneți cu noi. Mm -hmm. Începând de astăzi puteți face precomenzi la iPhone 7 plus la Europa FM. O să vă dăm detalii la radio de curând, dacă sunteți totuși cu, mm -hmm. curioși, puteți fura startul pe Europafm.ro chiar acum. Da, Deci cine a trebuit să înțeleagă, a înțeles. Cuvintele iPhone 7 Plus și deșteptarea. Normal. Bine, în rest nebunie întreagă declanșată de dană în Da, și Dragoș, IQ, bucur. Și Dragoș cu homeschooling-ul o nebunie incredibilă. Au anunțat că și-au retras copilul de la școală și că fac homeschooling, adică școală acasă. Băi, eu îmi dau seama că am fost un vizionar în liceu. Tu știi cât homeschooling a făcut? Da, și eu mă retrăgeam cu orice matematică, prilej. fizică, Sigur. chimie. Părinții mei se opuneau idei să fac homeschooling, da. dar eu făceam homeschooling singur. Ai acum cum află? Da. <laughs> mai, făceam, mai făceam și park schooling de multe ori. Da. Și ulterior când am făcut 18 ani. Numai devreme, mai devreme mai făceam și cârciu măsculi câte un pic. Da, da, nu tot timpul. Nu asta tot e. timpul, că nu aveam o bani. O <laughs> Da, și. duceam la... Da, da acum serios vorbind. Băi, avea curaj. Săptămâna, săptămâna trecută s-a declanșat da. nebunia asta cu Dana și cu Dragoș, care au decis să-și țină copilul la casă. Fetița are 9 ani. Știi cum a motivat Dana Nalbaru? Ideea asta cu homeschooling, cum și-a retras copilul. Zice în esență a spus așa, sistemul de învățământ actual e depășit mm -hmm. și eu cred asta felul în care învață copiii în școli, nu știu ce, naște o grămadă de frustrări în ei sunt de acord și distrug frumusețea interioară a copiilor. Aici nu mă pricep dar Dana fiind Mamă presupun că observă schimbările la copilul ei și probabil că s-a îngrijorat. Mie mi se par, după nu știu, curajoși. Azi... Hai să vedem, stai, stai un pic, să vedem da. poate și ascultătorii <coughs> noștri o, o opinie 1769, așteptăm SMS-uri, ne puteți și suna în direct... La 0372069599. Iar chiar vă rugăm să sunați uh -huh. în direct la 0372069599 și să vorbim un pic despre asta și băi, cum ar fi... Sunt vreo 500 de familii înțeleg în țara asta care fac homeschooling. Uh -huh. Și o să explicăm imediat și ce înseamnă școala acasă, în principiu, asta e. Și o să explicăm ce e și mi-ar plăcea, mamă, cum ar fi să sune cineva care are un copil care face homeschooling. Da, de poate noi și șiște amici Dacă Co sunteți în spre școală... Da. Și Profitați azi vrea să... de moment, vreți să faceți homeschooling? Ați vrea să faceți homeschooling? Da, să nu vă mai duceți la școală? Mă, întreb cum sună? Bă, ai avea curaj? De deci, ce e homeschooling S-a documentat Victor. ne sună chiar de acasă. Victor Marin, da, păi, asta e, cred că, bă, bă, bă, copiii care fac homeschooling, nu au da. cum să ne sună, că ei la ora asta dorm spre de o serie de ăia care sunt înscriși la școală și săracii la ora asta sunt în drum spre școală. Uh -huh. Deci sistemul de homeschooling, adică învățarea acasă, presupune înscrierea copilului la niște cursuri de distanță ale unei instituții de învățământ străine deci practic îl de la școală și faci școala acasă, dar nu după cum vrei tu ci dacă vrei să faci pe bune și să-i dai copilului o șansă în viață îl înscrii la, la niște cursuri online deci cam cum e învățământul fără frecvență la studenții, asta este și universitatea respectivă în schimbul unor taxe destul de mari trimite părinților un fel de programă în care sunt menționate cunoștințele pe care trebuie să le acumuleze copilul deci copilul învață, trebuie să învețe aia, să învețe aia, să învețe aia, iar profesorul ține legătura cu părinții prin telefon, Skype, mail, telefon și așa mai departe. Părintele decide cum acumulează copilul informațiile respective, e fix treaba lui dacă îi pune sau nu meditatori, dacă îi face abonament la Biblioteca Națională sau dacă părintele face pe profesorul. Uh -huh. Asta înseamnă că, de fapt, poate costa oricât. Și un posibil dezavantaj este al acestui sistem este că un copil care învață acasă s-ar putea să nu își facă mai mulți, prea mulți prieteni, că nu mai socializează. Uite. Și pe de altă parte, nici în sistemul tradițional românesc, de fapt, nu se pune accent pe interacțiunea dintre elevi. Și Victor Marin a vorbit cu președintele Coaliției pentru Educație, Daniela Vișoianu, și a luat o reacție la toată povestea asta. Ești într-o sală cu 20-30 de copii de aceeași vârstă cu tine, care interacționezi cât 5 minute dimineața, ocazional în pauză, în realitate, în clasele din școlile tradiționale, nu putem să vorbim despre socializare. Elevii ies din școală după ce interacționează mai degrabă cu adulții și trebuie să interacționeze ulterior cu colegii de generație care n-au colaborat, cu care nu au construit lucruri împreună. Da. Amalia ne-a sunat. E cu noi la 0372069599. Bună dimineața! Bună, Amalia! Bună dimineața, George și Vlad! Bună! Ne cunoaștem, chiar ne cunoaștem nu zic eu foarte bine, dar ne cunoaștem așa, așa legat de homeschooling, din Timișoara vă. da, așa legat de homeschooling, chiar fica mea am spunea de decizia lui Dana și a lui Dragoș da. poate că e o chestie faină dar în timp s-ar putea să dăuneze copilului s-ar putea să-l facă să fie... Închis în el, să nu comunice și ce ne facem când vrem să ne, să ne ducem la o facultate? Auzi, Amalia, da? stai așa, că sunt aici două chestiuni. Tu, pe stradă, fetița ta nu are prieteni? Ba da. Așa, și atunci ce? Nu socializează cu alți copii? Ba da. Păi socializează cu adulții, că e un pic mai mare. Mă rog. Are 30 de ani ah, da. Ok, nu, nu asta apropo Mamă, dacă nu dai la școală, nu o să mai socializeze A, nu, nu despre asta spun Socializează, pentru că ei pot să socializeze oriunde Așa cum spuneai Nu neapărat trebuie să te duci la școală Eu vorbeam despre viitorul copilului Despre ceea ce dorește să ajungă Păi și poate să mă... facă dacă face homeschooling, dă niște examene și poate să se înscrie cum Unde să spunem, că adică, e chiar mai tare că dacă ei se iau un soi de bacalaureat internațional, ăsta este examenul care este un examen foarte, foarte greu. Dacă îl iei păla, poți să se înscrii la orice universitate din lumea asta. Inclusiv în România, dar dacă îl iei păla, nu mai vrei în România. Normal. Ionuț e cu noi. Bună dimineața! Salut, Ionuț! Uh, bună dimineața! Da. Mie mi se pare oricum o idee bună să faci homeschooling, că Deja, mulți dintre noi fac chestia asta. Când plătesc meditații, când. Iată, e tot homeschooling. Iată. Nu? nu e așa? Păi, așa știe. Cred că fiecare ok. dintre noi a experimentat uh, homeschooling de genul ăsta. Uh, Viorel e cu noi, bună dimineața. Bună dimineața, Viorel sunt sunt uh, tatăl la trei băieți. Uh, Să stărească. Uh, mulțumesc, dintre care doi avem uh, facem homeschooling cu ei. E extraordinar, da? Uh, soția a fost de meserie În sensul că a avut o școală de căucin După care a vrut să fie mai aproape de copii Am avut mai întâi copii la stat N-am fost mulțumit După care la particulară La o școală particulară foarte bună La fel ne am dat seama de ce vorba N-am fost mulțumit okay. uh, Putem alege ca și mod de lucru tot așa Suntem înscriși sub umbrela la unei școli din afară Pentru că nu există cadrul legal în România Și cât costă pe an? O am ales o copii. formă de uh, În jur de 500 de dolari pe an Pentru doi copii am ales forma cea mai simplă, în sensul că nu, nu luăm și materiale și manualele din afară, ci ne facem propria selecție de manuale, pentru că sunt anumite instituții sau organizații sau firme care sunt specializate pe manuale de la clase 1-3, de la clasele 4 și așa mai departe. Și câți duce... ani -au, au copii? 6. De șase, șase, da. Deci cel mai mic are 3, 3 ani, dar o să înceapă grădinița practică da. cu mama. Al doilea 6 ani și al treilea 9 ani. Okay. Da, lucrăm copiii, cum ați spus și voi, să trezesc undeva în jur de ora 8, 9, Vedem ceva sănătos de mâncare După care începe, începe, efectiv, începe efectiv orele cam 4 ore uh -huh. Toția lucrează cam o oră, oră jumate, maxim două cu fiecare După care îl prea pe celălalt și celălalt cumva își face temele Deci la voi în familie, doamna nu face decât asta, nu? Nu face decât acest lucru, da. Nu mai lucrează și altceva. Dar practic nu ne, ne convine, pentru că școala lunar, când aveam copii la o particulară, mă ducea în jur de 2000 de euro pe lună, da? Uh -huh. Și atunci soția, preluând acest lucru, numai bine compensează acest lucru și se vede și diferența foarte mare, pentru că, în paralel, vorbim cu educatorii de la fosta, fosta școală și vedem cum stau copiii și ne dăm seama cât, că pe vara aceasta, de exemplu, copiii noștri au făcut trei manuale Uhum. Adică n-au stat degeaba, în timp ce la școală poate dar, mergea mult mai încet. Dar ce o să faceți, Viorel, mai încolo? Că acum, mă rog, copiii sunt mici, da, au 9 ani, ok. Dar ce faceți când ajung în clasa 6 -a, 7 8-a? Ieri am vorbit cu un prieten, copilul lui a trecut în clasa 5 -a și a fost un șoc, în primul rând, pentru familie să descopere ce înseamnă acum matematica de clasa 5 -a că s-a spunea, domnule, cred că trebuie să fii inginer ca să rezolvi exercițiile astea. De ce faceți mai încolo când ajung la materii dificile, la integrale, șiruri, alea, le faceți tot acasă? Că... O să le facem tot acasă, dar probabil nu o să intrăm atât de mult detaliu în tot toate aceste integrale și tot ce făceam noi la școală și care ne dăm seama că acum nu le, nu le folosim. La ce n-am mai gândit, este în momentul în care intrăm la liceu și o să continuăm spune și la liceu, să vedem copilul, ce îi place să facă în viață, către ce... Și dacă îi place matematica, dacă îi plac matematicile speciale și... Nu, zău, ce faci? Da, da, atunci va trebui să... Îi luăm meditator. Da, la un meditator sau să facem... Sunt și cursuri care poți să-ți iei un fel... Pe lângă manualul părintelui și manualul copilului poți să-ți iei și un tutor, să zic așa, sau un meditator, care poți să l-ai online sau... Față față. Și nu vă e teamă de această, adică toată lumea spune, domne, nu mai socializează, nu mai are spiritul ăla de competiție pentru că nu e în clasă cu alți copii. În, în niciun caz, pentru că avem grijă să-l ducem la diverse să facă sport, unde are de a face o comunitate, merge la diverse ateliere unde se găsește copii care au același interese ca și el. Uh -huh. Da, orică merge la fotbal, orică merge la notă, orică merge la să facă să picteze, toate lucrurile astea. Într-adevăr, toată lumea spune, ok, o să aveți probleme cu partea socială. Nu cred. Viorel, o ultimă întrebare și îți mulțumim că ne-ai sunat. Una peste alta, ți-ai făcut o socoteală. Cam cât te costă școala, homeschooling-ul pentru un copil pe an, să zicem? Deci dacă luăm, cum ne-am înscris noi la o școală din state, sunt în la o școală din Statele Unite și am luat doar faptul că suntem înscriși ca să, fim, să funcționăm legal în România, ca să spun așa, da. în rest ne cumpărăm manuale din diverse surse, probabil că în jur de 350 de dolari pe luna asta în condițiile în care le cumpărăm absolut tot ce trebuie. Merg la diverse cursuri, inscriem la cursuri de dans, la anul, toate lucrurile astea. În jur de 350 de dolari pe lună, pentru doi copii. Mulțumesc, Viorel. Sunteți o familie cu foarte mult curaj. Vă ținem pumnii. Da a sunat și Andrei. Bună dimineața! Bună, Andrei. Bună dimineața! și eu sunt dată la trei copii, dar din putate, mă trezez dimineața și eu duc să las pe toți de fiecare pe rând la școală, la găbivită. Da. Bună idee, face cu ochiul. Sfatele meu cel mare este înțelat cu o că care a făcut homeschooling toată viața. Uh -huh. Nu a fost deloc de, de socializare, din uh, Cred că e o problemă de finanțe, din câte îmi dai o seama aici la să faci chestia asta. Am niște prieteni care au patru copii și fac homeschooling. Uh -huh. Mai e și o chestiune de între uh, părinți să poată să-i placă să facă chestia asta. Dacă ambii părinți sunt făcuți să lucreze și se simt bine când merg la serviciu, nu poți să-l să stea acasă și chiar dacă e pentru co viitorul copiilor lor. E, și din asta de vedere trebuie să o... Foarte, bine spus. Foarte bine, bine spus. Deci unul se, practic... sacrifică. Da, unul nu că se sacrifică. Unul trebuie să aibă abilități și trebuie să stea acasă și pe lângă asta trebuie să ai și o anumită forță de financiară. ți-e țarta bine. <coughs> Dorina, bună dimineața! <coughs> Dorina, Bună! Părerea mea este că învățământul din România nu e chiar așa cum zice lumea. Și adică că... bun sau prost? Cum adică? Adică prost. Adică Eu că nu e așa prost? Foarte bine, da, da în okay. România. Eu am copil care a terminat informatică la o școală normală de cartier. Da. care a făcut o facultate de informatic în Iași, da. care câștigă foarte bine în România și lucrează foarte bine în România și câți dintre noi ar avea posibilitatea să fac homeschooling. Și până la urmă profesorii Endebarat. care se duc acolo și fac homeschooling, nu sunt tot profesorii care prădau licei în România. De ce se încurajează chestia asta cu bacalaureat internațional și, și copilul meu ar fi tot lege chestia asta, dar l-am încurajat să rămân în România. Și, și e, mai, e mai bine sau de mai soma. rău pentru el care a rămas în România? Zic, este mai bine, este mult mai bine. În primul rând că are familie alături. E, și acum e informatician. Și acum da, este mă rog, programator. El, el are avantajul că poate să lucreze din România pentru orice companie de din lumea asta. Asta este, da. Hai să vorbim și cu Veronica. Bună, Veronica! De câteva secunde. Bună dimineața! Bună dimineața! Câteva secunde am copii mari. Da. Unul a fost ok în școala de stat, adică a socializat, nu știu ce. Al doilea a fost marginalizat și a trebuit să lucrez cu el acasă foarte mult da. și a făcut, evident, că e vorba doamnei, a făcut informatică, chiar a făcut așa și este ok, dar a ajutat foarte, foarte mult de mine. Da, am înțeles. Deci și pe la urmă și tu ai făcut să... un pic de homeschooling, deci el a făcut săracul deci, și sistemul vom... de stat sau și acasă. Asta, deci, nu că -a, -a, a făcut, v -a v -a v -a a făcut a fost traumatizat din sistemul de stat, doar da. foarte serios din cauza învățătoare, pentru că am aflat, nu avem timp acum să vă spun. Dar da. cine își poate permite, cine își poate permite ziua de astăzi, omul limba este excepțional. Da. Poate o să vorbim și de ce se întâmplă în școlile românești și sunt convins că fiecare dintre noi are câte o poveste vis-a-vis -vis de măcar un profesor. Eu, eu am mai spus asta. În școala românească, un copil stă de șase ore la școală, vine acasă și mai muncește două-trei. 4 ore uneori, ca să-și facă temele. Deci le cerem să muncească mai mult decât le cerem adulților legal. Că un adult, de dacă îi spui să muncească mai mult de 8 ore pe zi, te întreabă plătește ore suplimentare, îmi dai compensații, legea spune că 8 ore. Dar un copilul minor, minor, cu el nu e apărat de nicio lege în această privință. Trebuie să ne oprim aici. Acum vă reamintesc puteți câștiga începând de astăzi un iPhone 7 Plus la Europa FM. Detaliile vin peste câteva minute, însă puteți fura startul dacă intrați pe europafm.ro. Da, acolo sunt niște detalii și o să vă spun ceva. Nu este doar un iPhone 7 Plus, sunt mai mult vreau să spună mă rog, câte un. O să tot explicăm noi ce se întâmplă. Dar e cel mai tare telefon al momentului pe site-ul Europa FM. Caufland are pentru tine, oferte fresh! Doar azi, 19 septembrie, cumperi la prețuri efervescente. Ceafă de porc fără la 13,99 lei kilogramul. Costa de Espania, ulei de măsline extra virgin, 750 ml la 12,99 lei. Lămâi, plasă 500 de grame la 2,99 lei. Caufland, trăiește fresh!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 Sare, suc de roșii și mozzarella de laco. O să ziceți că asta înseamnă să faci o pizza. Eu zic că înseamnă libertate și creativitate. Sunt Tony de Co și îți spun Fă pizza acasă cu cei mici. E simplu, e haios și îi poate transforma în campion național pizzaiolo junior. Pot câștiga una din tabletele iPad puse la bătăile de la laco sau o excursie în Italia. Cumpără mozzarella de laco, fă pizza acasă și pune poze pe Mod să fie cu tine!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 Ioana Brustru-Capitano vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea instabilă astăzi, valorile termice vor scădea semnificativ, mai ales în regiunile extracarpatice. Plouă în toate regiunile, vor fi vizeli și izolat grindina. Maximele vor fi cuprinse între 13 grade în nord, estul extrem și 25 de grade izolat în sud. Vremea urâtă și în capitală, mai plou. astăzi, iar maxima nu trece de 21 de grade Celsius. Biroul permanent al Senatului va decide astăzi dacă cererea justiției privind începerea urmăririi penale a senatorului Gabriel Opra pentru ucidere din culpă în dosarul Bogdan Gigină va intra pe ordinea de zi a plenului sau va fi dezbătută în plenul de mâine. Vicepreședintele social-democrat al Senatului, Ioan Chelaru, susține că programul zilei de astăzi este citez puțin mai complicat, pentru că după amiază va avea loc o ședință comună a celor două camere ale Parlamentului, la care este invitat premierul Dacian Cioloș. Cât îl privește pe Gabriel Oprea, săptămâna trecută membrii comisiei juridice au dat un de cererii cer DNA, atât în fața colegilor din comisie, cât și în fața jurnaliștilor Gabriel Oprea a susținut că este nevinovat. Dacian Cioloj va prezenta așadar în această după -miază în parlament situația economică a țării. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost cel care i-a cerut premierului să vină în fața deputaților și senatorilor să prezinte informații economice, inclusiv nivelul de colectare a taxelor. După ședința din parlament, premierul va pleca la New York, unde va participa la sesiunea Adunării Generale a ONU. Măsurile de securitate au fost porite în metro pola americană după explozia unei bombe artizanale care a rănit în weekend 29 de persoane în cartierul Manhattan. Autoritățile locale, prin vocea primarului Bill de Blasio, insistă că nu există vreun indiciu care să ateste că a fost un act terorist. 5 persoane au fost reținute și sunt audiate de autoritățile americane. Alte nouă persoane au fost rănite într-un atac cu armă albă revendicat de gruparea jihadistă stat islamic într-un centru comercial din Minnesota. Tot sâmbătă în New Jersey o bombă artizanală a explodat în timpul unei curse la care participau sute de legături fără să provoace victime. Cancelarul german a suferit o nouă înfrângere electorală. Uniunea Creștin-Democrat a pierdut alegerile locale din capitala Germaniei. Berlin este al doilea eșec după cel înregistrat în landul natal al Angelei Merkel. Legătorii și-au exprimat prin vot nemulțumirea față de politica a porților deschise în fața crizei migranților și-au optat pentru naționaliștii din alternativa pentru Germania. În Rusia, în schimb, partidul președintelui Vladimir Putin a obținut ieri o majoritate absolută de aproape 54% din voturi la alegerile parlamentare sunt rezultate parțiale. Participarea la vot a fost de numai 47% față de 60% în urma cu 5 ani, partidele de opoziție, singurele care critică regimul Putin, nu au trecut pragul electoral. Victoria Partidului de Guvernământ este una anticipată cu ușurință de către analiștii politici, deși statul rus s-a confruntat în ultimii doi ani cu cea mai gravă criză economică din ultimii 16 ani. Controlul absolut al Partidului Rusia unită în Parlament permite orice modificări constituționale. În Rusia toată lumea se așteaptă că Vladimir Putin să candideze în 2018 pentru al patrulea mandat prezidențial. Revenim în România și vă spunem că rezervele de sânge sunt limitate. Mai puțin de 2% dintre români donează anual sânge. În această săptămână, știrile Europa FM vă prezintă situația centrelor mari de transfuzii din București și din țară și încercăm să descoperim motivele pentru care românii nu donează sânge. Astăzi intră în atenția noastră Spitalul Floreasca și Institutul Fundeni. Ștefan Leunte. Apar tot mai des anunțuri umanitare De la cei care au nevoie de sânge Însă medicii spun că este nevoie de Donatori fideli care să doneze De câteva ori pe an De exemplu, în iulie, Institutul Clinic Fundeni A primit mai puțin de jumătate Din cantitatea de sânge pe care o ceruse Se mai poate dona sânge în București În doar trei spitale Cel de urgență, Floreasca, Universitar Și la Institutul Fundeni La spitalul de urgență Floreasca Nevoia de sânge nu poate fi estimată Pentru că aici vin cazurile urgente Astfel că Medicii folosesc și 100 de unități pe zi. Diana Zanfir, șefa secției de transfuzii a Spitalului Floreasca. Acolo unde nu se poate face substituție cu, cu masă eritrocitară 0, sau cum se știe, 01, dar nu putem accepta la toți pacienții sunt și donatori fideli, spitalului din docență, dar sunt mai mulți aparținători. Și este mult mai ușor să doneze aici unde este bolnavul. La Institutul Fundeni, doar pentru operații, este nevoie de 100 de pungi pe zi, spune Irinel Popescu, șeful secției de transplant. Pentru operațiile care se fac aici, în general, avem nevoie între 2 și 4 unități de sânge și plecați de la... Ideea că sunt șapte săl de operație La care se fac În general cam două intervenții De mare învergură pe zi Spitalele din București au sânge și de la Centrele de donare din orașele Din apropiere, însă paradoxal Dacă mâine ar veni o mie de oameni care să doneze Sânge, nu există suficient Personal medical Această realitate ne-a lovit în cazul tragediei Din clubul colectiv Atunci oamenii au stat la cozi pentru a dona Reversul medaliei, aceștia nu mai pot dona Pentru următoarele trei luni iar nevoia de sânge persistă. Ștefan, ne unde mulțumim că găsiți informații și pe site-ul nostru știrile Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport, Luca Pastia. Bună dimineața, Jose Mourinho are probleme. Manchester United a suferit a treia înfrângere consecutivă în interval de o săptămână, 1 la 3 în deplasare la Watford. Antrenorul portughez nu a mai avut o astfel de serie negativă de 10 ani de când o pregătea pe FC Porto, iar Watford nu a mai învins-o pe United de 30 de ani. Mourinho a acuzat la final arbitrajul, dar a spus și că adversarii au jucat fenomenal. După 5 etape, Manchester United este pe locul al șaptelea în Premier League și are deja un handicap de 6 puncte față de rivala Manchester City în Italia internaționale, Milano a câștigat derbiul cu Juventus 2 la 1. Inter a revenit după ce Lichtenstein a deschis scorul în minutul 66. Icardi a egalat repede iar Perisic a răsturnat rezultatul. Tot în el Calcio Fiorentina cu Tătărușanu titular, dar fără Ianis Hagi în lot, a învins o cu 1 la 0 pe AS Roma, gol marcat de Badeli în minutul 82. Luca Bastia și știrile din sport urmează Republica Fantastică România, dar muieții nu numai la asta M-am de când am văzut subiectul de astăzi. Da, e o, o altă descriere a României paradoxale. În România o să vedem imediat ajutorul la antisărăcie. Menține, de fapt, oamenii în sărăcie. Eu nu mai știu dacă e, e caragiale în toată treaba asta sau e direcție în creangă. E ceva mai trist decât toții. Eu, Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.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 Right now, right now, Wish right now. Right now. Right now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 wish to end the politics and get back to the music this started this so here I stand and then again I say I'm hoping we can make some wishes out of airplanes can we pretend that airplane in the night sky like shooting stars? shooting stars I can really use a wish, wish, right, right, now. wish right, right now wish right now wish right now right can now. we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars, stars. I can really use a wish right, right now. now wish right 8 și 11 minute. Vlad sigur nu știe parola de weekendul ăsta. Tot weekendul. Ba da, știi ce? Mi-a trimis, o... trimis o un Stai acum dau seama Mi-a trimis o ascultător? Da, domne. Mi-a trimis o un ascultător în weekend. <laughs> și o am pe mesageria de la Facebook pe. Doar cum... așa ca să știi. Ce Dăm o vacanță la munte după ora 9 și ceva mai încolo să vă povestim cum puteți câștiga noul iPhone 7 Plus. deșteptare e telefonul ăla nou de la Apple. Cu două camere. Cu două camere face, cred că cred că face și mâncare. Nu? Hm? Pentru tine, da. Pentru mine, da. Face măcar niște fursecuri, tot face. Îl puteți câștiga și nu doar unul, dar puteți câștiga câte un iPhone 7 Plus ascultând Europa FM și deșteptarea. Vă povestim despre ce e vorba în minutele următoare. Dacă vreți să aflați, înainte de a vorbi noi la radio despre ce este vorba, intrați pe europafm.ro, aveți acolo toate detaliile. Republica Fantastică! Astăzi mai paradoxală ca niciodată, să vedeți despre ce este vorba. Vă rog să vă gândiți, la finalul relatării, cine are de fapt dreptate, unde e dreptate. Deci asta a fost un an foarte bun pentru vinificatori, acum începe recoltarea strugurilor. Hai noroc! Da, și problemă mare, de unde brațe de muncă? brațe de muncă, de alea care nu tremură în principiu. Și aici vine paradoxul. La Pietroasele, în județul, județul Buzău, unde um. este o zonă viticolă foarte, foarte bună, după cum știu probabil mulți dintre ascultătorii Eu noștri. Eu pentru covrigi, <coughs> dar mă rog. Așa, stațiunea de cercetare viticolă, deci de la Pietroasele, a angajat 80 de oameni pentru recoltare din Transilvania și din Moldova, în timp ce asistații sociali din zonă nu sunt interesați să se angajeze. Deci au importat... Bine da. că nu au venit aceștia care urcă în sus, mm. prin Turcia, Grecia, și vin spre noi. Refugiați. Refugiații. Refugiații Nu că acolo le interzice religia păi cu da. alcool, cu dastea, cu. Le muscle. interzice să bea tocmai când n-ar fi pus mâna unul pe nimic. Să revenim. Deci nu condamnăm pe nimeni. Vreau să precizez. asta, că e ușor de acuzat într-un caz de asta. O să vedeți care e de fapt problema. La recoltarea asta se plătește binișor. În afară de cazare și 3 mese pe zi, oamenii ajung să încaseze chiar și 100 de lei pe ziua de lucru, zice adevărul. Așa. Au fost angajate deci 80 de persoane aici, 50 din Mureș și 30 din Bacău. Într-o lună primesc deci 2000 de lei, bani în mână, casă și masă. Nu fi lux firește, dar e muncă sezonieră pentru necalificații. Deci nu erau 2000 de lei da. pe lună, după cum avem am dat noi o știre săptămâna trecută, 2000 de lei bani în mână pe lună reprezintă venitul uh, mediu net în doar câteva județe. Doar câteva județe au peste banii ăștia. În 17 județe sub 2000. Bun. În acest timp, asistații sociali din zonă Preferă să stea pe margine Nu vor să se angajeze Primesc de la stat un ajutor social De câteva sute de lei pe lună În funcție de cât de mare e familie 140 de lei pe persoană Și mă rog, în general sunt familii mari Și primesc acolo niște sute de lei Și în schimb li se cere să facă doar cât așa, Un pic de curățenie prin sate Să muncească ceva. în folosul comunității Ce poți să faci muncă în folosul comunității Într-un sat de ăsta sărac? Mă rog, mai rățenie, ai, faceți măturați no. de prafulța nepietruită, cam asta ar fi. Deci, mă rog, pe acolo. Și acum devine cu adevărat interesant. De ce nu vor să se angajeze asistații sociali la cules via, pe bani de 5 sau 10 ori mai mulți? Pentru că culesul viei ține doar o lună și dacă iau banii ăștia după aia ies de limita de sărăcie și nu mai primesc ajutorul de la stat. Deci vedeți aici paradoxul. Și trebuie să muncească în continuare. Da, un ajutor de la stat și nu au unde nu au unde să lucreze, sau nu vor să plece din județ, sau au familii mari și le e frică să plece, că dispare acolo cineva care mai aduce o pâine acasă. Deci paradoxul ăsta e în România. Un ajutor de la stat pentru săraci ajunge să-i țină în sărăcie pe cei mai săraci români, care trăiesc atât de greu încât le e frică pur și simplu să renunțe la firmiturile astea în încercarea de a câștiga o pâine întreagă. Deci ajutorul ăsta social nici nu îi lasă să moară, dar nici nu-i ajută să trăiască. Oamenii primesc acolo niște bănuți, mai lucrează la negru, pe unde mai pot, mai iau niște bani, mai iau o gâină în curte, mai nu știu ce, și trăiesc în starea asta de sărăcie continuă, practic, cu un ajutor antisărăcie. Ăsta e paradoxul, care nu ajută, de fapt, în esență, pe nimeni, decât pe politicienii din zonă, Că ei sunt singuri. Ea au un electorat captiv primari, mai dau de lucru, mai semnează, mai dau un ban, și ăștia sunt singurii care beneficiază, de fapt, de pe urma uh, distribuirii ajutorului social. Asta e paradoxul. Sigur, unora poate le elene, unora dintre asistații sociali, poate le elene, pur și simplu. Sunt puturoși, sunt beți fa barnab. Fa dar nu pot să generalizez. Altora bă, poate pur și simplu le e frică să încerce altceva le-e frică și stau agățați cu bănuții aia puțin cât sunt ei. le frică, au o familie mare și ei sunt singurii care aduc niște bani acasă. Mai sapă un șans mai fac o groapă, mai taie o găină, mai de fură astea. un BMW cu lemne. Dar <laughs> bmw <laughs> de la, la Voru din Anglia. Da. Normal. Republica fantastică la Europa FM. Și încă un lucru. Apropo, e... am găsit astăzi pe curs de guvernare ca să înțelegeți un alt paradox al României și cu asta închei. Nivelul de... Deci, curs de guvern, Eurostat a făcut acest calcul. Uh, produsul intern brut în zonele urbane din România este mai mare decât în Cehia, de exemplu. Înțelegeți? Pentru că diferența dintre urban și rural este atât de mare uh -huh. în România, încât la noi, la oraș, se trăiește mai bine decât în Cehia ca produs intern brut. În schimb, la sate, suntem cam ca în Africa de săraci. Da, uh, ne e bine la oraș, dar stăm și mult în trafic. Mult în trafic. Știi asta, nu? Da. Acum. Cam câ cât stă bucureșteanul și românul în general, așa, zile în, în plus zi, în trafic în fiecare an, o să vă spunem uh, peste câteva minute. Dacă aveți exemple, nu ezitați să ne scrieți și, uh, și nouă în SMS la 1769. Spuneți-ne cam cât stați în trafic, așa, în fiecare zi sau în fiecare lună, cum vreți voi. În fiecare săptămână, 1769, imediat avem noi detalii. Deșteptarea... România În Direct. Alege să înfrunți adevărul. Sunt absolut și tranșant în ideea de a lăsa străinii să cumpere pământ la noi în țară. Nu cred că ar trebui interzis, ar trebui limitat. Și dacă îl vindem că de să pleacă cu pământul în coș acasă? România În Direct. Cu voi siguran. În fiecare zi, de luni până joi, la unu și la Europa FM. Acum poți vedea și asculta România În Direct online pe europafm.ro Caufland are pentru tine oferte freș. Doar azi, 19 septembrie, cumperi la prețuri efervescente: ciafă de porc fără os la 13,99 kg, Costa de un lei de măsline extra virgin 750 ml la 12,99 lei, lămâi plasă 500 de grame la 2,99 lei. Caufland trăiește freș.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 And if you think that I'm still to something, you should go and love yourself. Love yourself Justin Bieber și la Europa FM 8 și 30 de minute câștigă un iPhone 7 Plus. Cel mai tare telefon în momentul ăsta, după părerea mea. Mm -hmm. Îl poți câștiga la Europa FM. Venim cu detalii imediat pe europafm.ro. Sunt toate detaliile în cazul în care vreți să aflați ceva mai repede. Da? Vreți să spre precomandă, așa cum fac... Majoritatea românilor în perioada asta? O grămadă, da, o grămadă de români, nu chiar toți, așa. Uh, vorbeam de trafic, uh, stau în medie 5 ore pe zi, sunt din București și asta reprezintă drumul meu spre birou și înapoi, ne Aistele. spune Cristina Alexandrescu. Sunt pe DN1 bară la bară de la Săftica. De la Săftica? Da. Au fost de un accident, n-are cum. De la în fiecare Săftica, zi, 3 ore, din acest motiv, sunt hotărât să renunț la București stau în trafic în jur de 50 de ore pe săptămână. 50 de ore pe mesaj. săptămână? 10 ore, e taximetrist. Cam 8-9 ore pe zi, Adrian șofer RATB, sigur, Poftim. Adrian tu e șofer, păi de asta stă în trafic. RATB, ești plătit pentru asta. A, din Chiajna, militar, rezidenț, da. până în piața romană, două ore pe zi. Băi, da. Mamă, este... Da. E ceva absolut... La Mogoșoaia e aglomerat și coșmarul se mută pe centură. Cred că se pierde cam o oră în fiecare zi în aglomerația de la Mogoșoaia. Dragoș, între 90 și 120 de minute zilnic în traficul bucureștean. Trei ore dus întors, Simona din București Sunt multe mesaje e, măi, din îngrozitor, îngrozitor, Dacă sunteți în trafic acum Sunați-ne direct la 0372 069599, Indiferent unde vă aflați în trafic Spuneți-ne unde vă aflați și de când stați Dar de cât timp sunteți blocați? 0372 069599, Puteți încerca și prin SMS la 1769 Cine mai vrea să se mute în București În condițiile astea? Frații mei. Restul moldovenilor. Bucureștenii e un top. 8 zile pe an. Bucureștenii pierde anual câte 196 de ore în plus în trafic. 8 zile pe an. Da, asta e informează România TV. Deci într-un top cu 147 de metropole din întreaga lume, Bucureștiul e pe locul 6, când vine vorba de aglomerația în trafic. Băi, locul 6 este mai aglomerat în București decât în Beijing, în Los Angeles, în New York sau în Londra. Suntem cam în zona, deci înainte de București, ca aglomerație și ca timp pierdut în trafic, Mexico City, Bangkok, Istanbul, Rio de Janeiro și Moscova. Ambutajele din Moscova sunt legendare, au niște autostrăzi de astea care vin înțeleg, n-am fost, adică n-am fost pe autostrada asta, dar înțeleg că uh, au de astea 6, 6 benzi între nu și aeroport ci oraș, și orași, totul este blocat cu orele, faci câte 4 ore. a rămas, de Istanbul. În Istanbul trebuie să fi pregătit, antrenat să fii Șofer. Să-ți placă traficul mult ca să poți să traversezi Istanbulul. Da, um, uite, spun foarte pe scurt cu Istanbul, am fost acolo la nu știu ce conferință, stăteau în partea asiatică și trebuia să ajungem în Sultan Ahmed, cum ar veni, în uh -huh. zona turistică. Și a venit un microbus să ne ia, a plecat pe autostradă și trebuia să trecem podul ăla peste Bosfor. Uh -huh. Și era atât de aglomerat încât șoferul a coborât de pe autostradă și am traversat cu bacul. Și a mers mai repede cu bacul decât peste... pe cuvântul meu de onoare, am fost uluit. Marius, e în trafic, bună dimineața! Bună, Marius! Bună dimineața, bună dimineața, vă salut! Unde ești? Băi, sigur că nu no zona, uh, eram pe ficusul lui da. și n-am o să merg până la semafor, că era aglomerat, și ne-a o pe aici, pe la voi, pe Da. sunt la pod și sunt blocat de vreo 20 de minute. Păi toată lumea învăța șmecheria cu străduțele astea din... Toată lumea învăța șmecheria, știu, e foarte nasol. Dar nu funcționează mereu. Bogdan, bună dimineața, salut. ești în direct. Bună dimineața. Salut. salut. Sunt în Constanța, am încercat deja 4 lutre ocolitoare, deja la 7 a fost o furtună și se circulă melk, cred că s-a subbat recordul la întârziere, astăzi deja de jumătate de oră, de 33 de minute sunt în trafic, deci mai au 10 minute nu mai să scoam mașina din parcare Dar înțeleg Atât că a plouat prin... foarte puternic la Constanța și că da. cam totul e în haos acum? Da, încă se menține haosul, cel puțin pe șosele, mai bine e bicicleta sau scuterul, sau orice da. alt mijloc de transport, nu mașina. Deci chiar cred că o să dai pe benzină destul de mult, ca să zic în momentul ăsta. Mulțumim, mulțumim Bogdan. Cătălin e la 0372069599, de unde ești și cât stai, de când stai în trafic? Da, în Constanța, bună dimineața. Da, în Constanță pare să fie, trebuie da. să traversez la Rija, podul cel nou, Sunt am trecut la 8 și 5 minute la sensul de la Eforie Nord. Da. Acolo era în Și încă suntem în coloana Abia în trecut de Agigea De Roro, nici de cum la pod Am înțeles. Și ne spunez încă vreo Trei și minute Până o să iei din ăsta, Spre podul deci mai ai, mai ai, mai ai sunt pe, Stai puțin, apropo de asta Uite, sunt pe Facebook Și mă uit la pagina uh, observatorului De Constanța Și sunt niște fotografii Ce acolo în Constanța Sunt intersecții inundate mașini Care plutesc, e foarte rău Alexandru, ești în direct? Bună dimineața, Alexandru, alias Ducuși, pentru cei care știu despre ce e vorba. Da. Uverturii cu virtuții. Ai de capul tău. Te deci, și... mult succes. <gătări> 40 de minute în fiecare dimineață și nu se schimbă nimic. Niciodată. Normal, de ce s-ar schimba? Avem doi, Adria doi Adrian, primul dintre ei. Bună dimineața. Meața, meața, salut, voiețuie. Salut Adrian, unde ești? București. Așa, unde? Așa, unde? Uh, nu știu cum de unde. Nu, unde ești, unde ești blocat, bă, a, măi? Mă plimb în tot București, eu, sunt aciletriz. bine, inteles. și cum e traficul dimineața asta în București, la închis, nu. alo? Pă unde m-am nimerit eu, uh, am fost ok. De des, dar mai mi-am uh, am aruncat înțeles. o, pe bă-am pe... plin. E dificil. Adrian, da. celălalt Adrian, bună dimineața Bună dimineața! Salut. Uh, unde Bun, undeva în drumul Taverei... Da? Păi n-aveți metrou? <laughs> e glumă, e bună asta, e bună de dimineață. Hai da, că e bine că ești vesel de dimineață. <laughs> <laughs> bravo, bravo. Spun dacă nu ești vesel, o e da. raznă. Mama... De strădute. Da. Nu mai, s-a terminat. S-a terminat demult de cu șmecheria asta. Aici, gata, gata da, bez, Nu mai, există. Dar de la pasajul sudului să ne sune cineva că acolo sunt uh, ambuteaje de astea ca Moscova pe 7. se circulă minunat. Uite, Marius, bună dimineața. Salut. Marius. Marius? Salut, salut! A, păi ce să vă zic? C am plecat la 8. De -acasă, da. Iuliu Maniu. Și mm. ești vesel <laughs> Iuliu Maniu. Sunt azimata drumurilor pe podul nou. <laughs> da, da, e bine, așa. -am, Nicu e Le-am trântit site-ul ăsta de la observator.ro Arcă bine. Nicu e cu. O bună dimineața, Constanța! Bună dimineața! Bună! Orentiana, doar ce am trecut de avionul de la Funden și Marta Pausare, bucură bucurești! Hai, de steaua noastră. Băi, un așa. Hai să mai luăm telefoane. Da, Stăm toată emisiia o... așa Hai! Bună, Bună dimineața. dimineața! Bună dimineața! Sunt Mihai de la ARTB din București. Bună! Ce să zic? E azi. noi. Acum stii că pleci, dar nu stii că mai ajungi înapoi. Da. Mă dacă. Ce... Care e? Unde ești? Pe ce traseu ești? Și unde e cel mai rău? 2 26 sunt peste tot, e rău. Peste tot, e rău. Zici că acolo e mai bine și acolo e mai rău. Da. Gabriela, bună, uite, uite, și o doamnă în trafic. Bună dimineața! Să română, doamnă! Bună dimineața! Din cornetul și sunt abia la răzoare. Am o oră și 38 de minute. Mamma, Dar bărbații mamma, sunt, domnii, mamma, sunt veseli mamma. dimineața asta. De ce sunteți tristă? De bucurie, din trafic. <laughs> da, mamma, mamma, se, circulă, se circulă destul de dificil. Multe mesaje și mesaje în dimineața asta. Două ore dimineața și două ore seara, ca să ajung din militarii în Colentina, ne spune Marian... Cam două ore pentru 12 km dus întors indiferent de mijlocul de transport ales. Ne spune Radu din Timișoara. Timișoara, capitală Cultural culturală Europa. europeană. Da. Deci eu cred că în continuare în București nu funcționează sistemul ăla de semaforizare. Da, inteligent. Pe care s-au băgat 100 de milioane de euro. Continuare -inteligent. nu inteligent. Da. Cine știe. Europa FM, bună dimineața! 8 și 39 de minute. Avem un iPhone 7 Plus de la cu două camere și fără... A... Ai văzut că nu, nu, nu mai e nevoie de fier dacă vrei să asculti la căști. Bine, poți să spui și adaptor. Am auzit-o la Gadget News <laughs> că dacă vrei să fii așa old school. <laughs> Dar avem cel puțin un iPhone 7 Plus săptămâna asta pe care vrem să-l dăm. Detalii pe europafm.ro sau rămâneți, ne ascultați la radio și vă povestim noi ce și cum imediat. Europa and I'm Sălind Ion, mamă, de când n-am mai ascultat un Sălind chiar mi se făguse uh, dor. Da, am cred eu. Că, cred că cred că mulți bani de la organismele astea. Sălind cred că da. da. Băi, dar uite, încă un, o situație paradoxală. Mai țineți pe Florin Grozea, de la Q? Florin Grozea, Haikiu cu... știu, Haikiu știu. S Urzu și cu și Dana de Mihai, știu că... Nu era? Aha, și cu Dana, Dana, da. De Dana da. am vorbit mai devreme, de Mihai vorba s-a tot vorbit. În <laughs> da. perioadă de Florin nu mai știam nimic. Ce -a da, putut? Florin a postat și-a postat câștigurile de pe drepturile de autor de la organizație de astea de drepturi de autor, care în principiu e așa, în țara asta orice piesă se difuzează, legal se, mă rog, și după aceea artistul primește bani. Deci te îmbogățești dacă ai un, un șlagăr, cum au băieții de la Haikiu, asta, Gașca mea. Aia la toate nunțile se cântă Gașca mea. Este una dintre cele mai cunoscute piese din România, nu? Gașca mea. Foarte frumoasă da. piesa asta. 69 de lei, zice Florin Groza. Oh, atâta am primit pe ultimul trimestru de la organizația respectivă, după 18 ani de muzică, peste Foarte 200 de merită. piese. E clar asta. 25 în topuri, gașca mea și razna sunt încă difuzate de radio. Asta nu cred și puse la fiecare nuntă, petrecere și chef. Asta, asta u, gașca da. mea la nuntă, da. Poștiți gașca mea? Asta no, -a auzit -o asta are dreptate. Nu, am auzit-o în Asta fericii. Ana na na na na na na. Ana na na na na na. Dar eu cred că dacă Florin în Grozea s-ar duce... Ia, și pe Dănuța. Dacă s-ar duce la nuntă și-ar cânta, asta ar câștiga mai mult. Direct, adică... Dar bine, Florin ar trebui să și cânte. mai suntem răi, dar piesa asta, fost, piesa asta a fost hit în România atâta vreme, e o discuție întreagă aici, acum ce vrei să fie, a Betovă Beethoven, Mozart la petreceri. Ce -și copil dacă te Super duci la orice multă asta, asta, da, asta și aia, așa. Meneaito, nu știu ce. Eu nu știu dacă artistul ăla care interpretează Menea știe ce bogat e România. <laughs> e adevărat. Deci, pf, rupe. Ai văzut ce au părțit Carlos Dreams? Asta a da, de da. Vezi, uite, alții primesc bani și păi, și pleacă deci de pe lumea scenă. e nedreaptă. Adică Florin Grozea se plânge că el nu primește bani când se cântă gașca mea. Da. În schimb alții, cum ar fi Carla's Dreams, în ăștia se aruncă cu bani și îi pleacă de pe scena. S-a întâmplat la Târgoviște, avea un concert la Târgoviște și cineva a dat cu banii în ei. Prima oară în Târgoviște. Dumnezeu? Era o pentru Târgoviște. Da. Nu se întâmplă. Venise, venise da. Carla's Dreams în oraș. Da, și în public, modelul ăsta cu manelici din, din, care aruncă. Din în obișnuit cu Bă, acum eu nu înțeleg că manăniști de obicei când văd mascați fug. Dar ăștia n-au fugit și au dat cu bani în Carla's Dreams. Băi și ce să vezi s-a simțit jignit că au dat cu bani în uh, ei și au plecat Sergio? de pe scenă. Da, Sergio a luat banii, a aruncat înapoi și a plecat de pe scenă, Am înțeleg că vor reveni în clubul respectiv. Asta... Pentru că ceilalți participanți la concertul respectiv nu aveau nicio vină până la urmă Sincer, eu cred că este o șmecherie de marketing Nu cred Sincer, eu cred că este aranjată marketing Ce artist ai văzut tu că se aruncă cu bani pe scenă Să se apleci și să-i arunce înapoi? toți se apleacă, iau, spun mulțumesc nu și... Cred, mă nu cred, iau jignit, nu. Iau jignit. Bun, țin. Nu se da. face așa, au plătit bilet. Era într-un loc unde oamenii au plătit bilet ca să intre acolo, deci au aruncat cu banii în Deci cumva. asta, zaf, tu, dacă, să zicem, ești undeva pe o scenă, să zicem la live pe plajă, da. și aruncă cineva cu 5.000 de euro în tine, din public. iau și da dau înapoi. Îi <laughs> dai înapoi... Da. Dă-mi dă -mi mie că-i dau eu, eu că nu știu ce faci. nu, nu ți dar... rușine să-ți fie cu 5.000 de euro Am vorbit pe piesa asta no. și vreau să-și ascultăm <laughs> Hai să ascultăm E gașca mea cu high Q, Ca pe vremuri, dați radiourile mai tare, tare, tare Oricum sunteți în trafic Nu mai ajungeți la serviciu la timp da. Și dacă vreți să aruncați bani <laughs> Știi tu, adresa la Corbeanca fă tot scenă în okay, fața de... și după aia O să vin aici la radio <laughs> Bine mă Cașca mea, IQ... Cred că Florin e compozitorul piesei. Ăsta a mai pus un leu și 75 de bani. Da. bani pe care o să-i primească probabil peste câteva luni de la organizația. Da, Florin de... Grozia, care era nemulțumit cu 69% că primise 69 de la pe drepturi de autor și lui nu-i place. Așa a zis. 8 și, 8 și 51 de minute. Dar putea să știi, e o piesă ca să-i dăm exemplu. E... Care? Aia de la Carla Zdrim sau nu știu cum îi zice, dar un referent. Țâca, no, tăca, no, aia. Tăca, no. aia, aia, aia nu se ia niciun bani că nu e difuzată la radio. Dar la radio la Europa FM puteți câștiga un iPhone 7 Plus. Detalii pe europafm.ro sau de la noi peste doar câteva minute. Că doar asta vă zicem de la 7.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 Doamna asta, ai 30% reducere la produsele de imunitate selectate. SensiBlue, avem grijă să n-ai grijă. Ofertă valabilă între 1 septembrie și 31 octombrie 2016 în limita stocului disponibil pentru posesorii de de Fidelitate Sensiblu. Lista completa produselor participante la această promoție este disponibilă pe www.sensiblue.com sau la cerere în farmaciile SensiBlue. Cauflandare pentru tine, oferte fresh. Doar azi, 19 septembrie, cumperi la prețuri efervescente. Ceafă de porc fără os, la 13,99 lei kilogramul. Costa de Espania, lei de măsline extra virgin, 750 de mililitri, la 12,99 lei. Lămâi, plasă 500 de grame, la 2,99 lei. Caufland, trăiește fresh!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 Lasă-te inspirat de prețurile mici și descoperă la Carrefour tot ce ai nevoie pentru tine și familia ta. Până pe 30 septembrie, ai până la 50% reducere la gama de papetărie și marochinerie școlară. În plus, pe 18 și 19 septembrie, ai berebucegi XXL 2,5 litri la 5,59 lei și cafea măcinată Iacops Crânung 500 de grame la 17,49 lei. Iar până pe 21 septembrie, ai până la 30% reducere la gama de electrocasnice Arctic și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 Mă cum e, Oni? Cine? bine? vaca jos, e pe ca puca mi țala. odată, să mă a că eu zic cele mai bune țigle. ceramice Terra Rossa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. Din 22 septembrie, toate drumurile duc la Bila. Greu, Rebus. Fii atent aici. Ține o viață și e format din șapte litere. Telefon? Telefon? Nu, că trebuie schimbat după un an. Uh, vacanță? Am vrea noi. Uh, nevastă? Fui de aici, mă! <laughs> Stai că știu ce! Creaton! Creaton. Garanție de 50 de ani și-o ofertă pe măsură la sistemele de acoperiș din ceramică selectate. Află mai multe despre noul tău acoperiș pe creaton.com.ro Creaton. Ține o viață! Creaton. Argila de tonul.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 cu lapte, așa că fă o surpriză gustoasă și pregătește-te să-ți mai ceară o porție Pentru familii puternice și amintiri gustoase La Lidl ai lapte proaspăt românesc Pilos 1,5% grăsime la 2,69 lei 1,5 litri Și lapte proaspăt românesc Pilos 3,5% grăsime la 3,19 lei 1,5 litri Lidl, merit să fii surprins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 Cele mai bune oferte le găsești doar la practică. Glet 20 kg pe bază de ciment alb la doar 9,66 lei. Ofertă valabilă până pe 4 octombrie. Practicăr la casă, la casă. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM este ora nouă! Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Plouă astăzi în toate regiunile vor fi vigili și izolat grindină. Maximele vor fi cuprinse între 13 grade în nord estul extrem și 25 de grade izolat în sud. Vreme urâtă și în capitală mai plou, astăzi, iar maxima nu trece de 21 de grade Celsius. Răcire bruscă a vremii până mâine seara la 18. este în vigoare o informare meteo de vreme instabilă. Ploi și răcire accentuată vor fi averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În Constanța, pompierii au fost solicitați să intervină în această dimineață pentru a scoate apa din mai multe locuințe inundate în urma unei ploi torențiale. Timp de o oră, județul Constanța s-a aflat sub avertizare cot portocaliu de ploi. Ștefan Neunte Pompieri au intervenit în această dimineață în județul Constanța pentru a scoate apa din curțile oamenilor după o ploaie torențială. Timp de o oră, județul s-a aflat sub avertizare de cod portocaliu de ploi. În zona centrală a orașului Constanța, vântul puternic a rupt mai mulți copaci. Pompierii au fost chemați în Medgidia unde două barăci și o casă au fost inundate. A fost nevoie de intervenția lor și în localitatea Făclia, unde două mașini au fost blocate în trafic din pricina ploii torențiale. Tot aici a fost inundat dată o locuință. Potrivit anemei în această dimineață, în județul Constanța au căzut peste 35 de litri pe metru pătrat, vântul a bătut cu putere și a căzut grindină. În județul Harghita, Biserica Romano-Catolică din satul Atia, Comuna Corund, a fost mistuită de flăcărea a incendiul a fost provocat de un trăsnet care a lovit cu acoperișul. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență a declarat că în incendiu a ars acoperișul bisericii pe o suprafață de 500 de metri pătrați. Intervenția pompierilor a durat aproape 5 ore pagubele au fost evaluate la 380.000 de lei. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că o masă de aer rece ajunge deasupra României, ceea ce va determina o scădere puternică a temperaturilor. Mâine, de exemplu, vremea va fi rece pentru această dată în toată țara. O ascultăm pe Romica Jurca de la ANM. Va fi rece și va fi și destul de urâtă, în sensul că vor fi precipitații în toate regiunile, ploi cu caracter de aversă, descărcări electrice, cantități de apă mai însemnate. Ploile pot avea și caracter torențial, nu sunt excluse căderi de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vorbind de cantități de apă mai mari de 20-25 de litri pe metru pătrat, izolat 40 cu precădere la deal și la munte și în partea de est teritoriului. Meteorologii mai spun că la munte este posibil să ningă la altitudini mari. Accident mortal aseară în capitală. Un copil de 8 ani a murit după ce speriat de un câine a ieșit în stradă și a fost lovit de o mașină. Accidentul s-a produs pe strada Lizeanu din sectorul 2. Detalii aflăm de la Andrei Paleu. În vârstă de 8 ani, copilul mergea pe trotuar, potrivit reprezentanților poliției rutiere, la un moment dat micuțul s-a speriat de un maidanez și a vrut să iasă pe carosabil. S-a împiedicat și în cădere s-a lovit cu capul de bara unei mașini aflate în mers. Fratele său mai mare a încercat să-l prindă de mână, însă n-a reușit. Cei doi locuiau în zonă. Medicii ajunși la locul accidentului au încercat să le resusciteze aproape o oră pe băiat, însă fără rezultat. Tragedia s-a petrecut pe strada Lizeanu din sectorul 2 al capitalei. Șoferul mașinii, un tânăr de 25 de ani, a fost supus testului rezultatul Fiind zero. Grecia amenințată de furtuni și scădere semnificative de temperatură. Ministerul Afacerilor Externe de la București le atrage atenția românilor care au planuit călătorii spre Grecia că în perioada 19-20 septembrie condițiile meteo vor fi nefavorabile. Sunt prognozate furtuni, intensificarea ale vântului și vreme foarte rece. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Ioana, mulțumim. Continuăm cu sport, Luca Pastia. Până dimineața, Steaua a câștigat cu 1-0 pe terenul ultimei clasate din Liga 1-a CS Politimișoara. Gărul a fost marcat de Florin Tănase încă din minutul 8. Roșal Albaștri își păstrează astfel avansul de 5 puncte în fruntea clasamentului urmații de Dinamo și Pandurii Târgu Jiu. Timișoara a suferit a șasea înfrângere în 8 etape și este ultima cu minus 10 puncte din cauza penalizării cu care a început sezonul. Tot seară CSU Craiova și Concordia Chiaș n-au remizat 1-1. Runda se încheie diseară cu meciul Astra-Gaz-Metan-Mediaș, iar de mâine începe etapa a noua, intermediară. Selecționerul Christoph Daum a anunțat lotul lărgit pentru meciurile echipei naționale cu Armenia și Cazahstan din preliminariile Cupei Mondiale. Față de remiza 1-1 cu Muntenegru de la debutul antrenorului german, li-a convocat de principiu și pe Denis Alibek, Răzvan Raț, Iazmin și pe portarul stelei Florin Niță. România va juca la 8 octombrie cu Armenia și trei zile mai târziu cu Kazakhstan, ambele meciuri în deplasare. Abia aștept meciurile naționale, l-a și pe Enachea, de a la roșu. Este și el în lotul urgent. Da Dacă nu mai joacă la steaua acum că e suspendat, joacă măcar la națională. Are voie, nu? Da. Te vezi? Poți. Rămâneți cu noi în deșteptarea, puteți câștiga un iPhone 7 Plus. Avem da. la radio cu Andrei Esca, invitata din acest weekend Andrei, se numește Ada Rossetti, un fragment din emisiune în câteva momente. E o Ești cu tine Europa FM. Cântec de-ar fi viața mea Vesel, trist, tot l-aș cânta Nu aș rata nici o noapte. Râu de ar fi lași în până la mare l-aș urma nu m-aș niciodată, știi că Viața n-are buton de rewind Să poți să-i ce-ai pierdut Atunci când e în Poate nu le va găsi Poate se va prăbuși Dar nu renunță vreodată Să știi Aș zbura chiar și-o noapte -ntreabă. Să pot să -o iau de la capăt Să pot să -o iau de la capăt Să pot să -o iau de la capăt să, să o iau de la capă. Am luat-o de la capăt cu emisiunile din weekend, l avem pe Adi Hadean, Medium Rare, evident avem la emisiunea lui Sorin Dragomir, Vlad la Lumea Europa FM când te mai auzim? <laughs> Curând, Mulțumesc un reportaj, de agitație. Un... am o grămadă de idei Tim, n-am <laughs> da. Și evident la radio cu Andrei Esca o super emisiune cu Ada Rosetti în acest weekend, puteți revede emisiunea pe Europa FM. Iată un fragment. Am început prin a a face filologie, istorie la liceu când toată lumea făcea matematică fizică după aceea nu puteam să fac ce făceau colegii mei așa că m-am dus la chimie, am terminat chimia am început să lucrez la Pro FM, după aceea la Pro TV. Problema cea mai mare pe care o am acum lucrând la Discovery având istoria asta complicată așa și foarte controversată e că nu știu să spun ce, care e meseria mea dacă mă întreabă cineva. Cum era atmosfera din radio la vremea aia? O să spun o poveste ca să înțelegi cum era. Era antreprenorială la modul absolut, ceea ce înseamnă că eram Atât de tineri și știam atât de puține, încât credeam că putem face orice. De pildă, la un moment dat a fost vorba să facem o emisiune despre mașini și am zis, ok, pot să o scriu eu, dar nu mă pricep la mașini și nici n-am nicio sursă. Și mi-a dat cineva o revistă Autobild în germană, dar eu nu știam germană. <laughs> și vreo trei uh, ediții, patru cred, am făcut uh, din revistă Autobild, două emisiuni în care povesteam despre mașini ce înțelegeam eu de acolo. Eu o scriam și o prezenta Gabi Dobroiu, era produsă, era în weekend cândva și a venit un domn care era asistent la Politehnică și ne-a spus, aș vrea să vă cunosc și eu, foarte interesantă emisiune. Noi ne-am bucurat și voi o scrieți, da, o, o scrii tu, nu, că mă anunța care redactor. Uh -huh. Da, dar nu te pricep la mașini, nu? <laughs> că ziceai, ai spus la un moment dat, ai scris acolo și ceva cu un motor de 8 volți. Zice, e un motor de 8 cilindri în V, nu e un motor de 8 volți. l <laughs> am întrebat dacă nu vrea să scrie el emisiunea și a preluat-o el, pentru că la nivelul ăla era... puteam să facem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 Oflandare pentru tine, oferte fresh. Doar azi, 19 septembrie, cumperi la prețuri efervescente. Ceafă de porc fără os, la 13,99 lei kg Costa de 1 ulei de măsline extra virgin, 750 de la 12,99 lei. Lămâi, plasă 500 de grame, la 2,99 lei. Kaufland, trăiește fresh.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 El încearcă să aprindă mine tot ce deja Și n-o să mai poată să ardă Acele tale îmi fac dator Sob piele îmi schimbă sânge vene Și-aș vrea să mă în doi Acele tale îmi fac So Sob piele îmi schimbă sângele vene Și-aș vrea să mă în doi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 Cearcă să aprindă mine tot ce arzi deja. Și nu o să mai poată să ardă. Acele tale în vacatu, sub ele, schimbă le în pene. Și aș vrea să mă trunim pandoi. Acele tale în vacatu, sub ele, schimbă sângelele în pene. Și aș să mă trunim pandoi.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 acele tale Îmi fac dator Să-o piele Îmi schimbă sângele Și-aș vrea să-mi bătrânim Îndoi Acele tale Îmi fac dator Să-o piele Îmi schimbă sângele-mi bine Și-aș vrea să-mi bătrânim Îndoi Și să mă Acele tale -o, -o piele, și să Carla's Dreams Acele Tot nu știți parola dar nu-i nimic, lasă că dăm o vacanță la munte peste doar câteva minute Și vă vorbim în sfârșit și de iPhone 7 Plus Cum puteți să-l câștigați la Europa FM <fie> așa, așa începea emisia postului de radio Europa Liberă Pe vremuri Aici Europa FM Da Uite, uite ce descrie poporul român Un astfel de sunet, de exemplu Enescu, Rapsodia um, Da Nu întâmplător a dat drumul Domnul Safiu la acest sunet Pentru că în perioada asta în București Se desfășoară un act cultural De mare intensitate și de mare frumusețe Care nu interesează Chiar atât de multă lume Este concursul Georgenescu. Și sunt în țara asta câteva Manifestări culturale Formidabile care au un public din ce în ce mai mare și um, care atrag din ce în ce mai mulți străini curioși să vadă ce se întâmplă sau pasionați. Festivalul George Enescu, odată la 2 ani, este unul dintre aceste acte culturale. Mai sunt TIFF, Festivalul de Film Transilvania, mai sunt FITS, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu și acum are loc concursul George Enescu. Anul ăsta ține până pe 25 septembrie, deci suntem încă de desfășurare. Da, lui. ne apropiem așa de Climax. Au venit vreo 200 de artiști anul ăsta care creează magie sonoră la Ateneu în general. Concursul a fost deschis și publicului de anul ăsta. au ce frumos! Misiunea acestor oameni care, fac, care organizează concursul George Enescu e să-l caute pe viitorul Enescu care, ce știe, poate chiar trăiește printre noi și acum compune și uh, va descrie România în, uh, în câțiva ani, nu știu, sper, abar n Vă păi zicem toate astea doar în ideea în care susținem astfel de manifestări? Și valorile, zis, și da. susținem, noi susținem valorile românești de când ne știm, de mici copii. Nu no <laughs> suntem singurii care facem lucrurile la acestea, dar ne-am gândit că e bine să popularizăm un astfel de moment. Dar cum îți explici tu că la festival, da. la festivalul mare, biletele se ipuizează în câteva minute? În minute Dacă... e mult spus. În secunde. să se da. vând abonamentele. O să vedeți. Deci la anul o să se pună în vânzare. Cred că în prima parte. a anului. Lumea nu vorbește. Nu. De... Și se... Pff, dar în așa câteva e. secunde, cum zici tu, la un astfel de festival, în București, mm -hmm. în România, se ipuizează biletele în da, câteva și nu momente. Cum, nu cumpără numai București. Este o... E o piață, eu dorință foarte mare. Sunt mulți oameni care consumă astfel de lucruri de foarte bună calitate și care apreciază valoarea și pentru ei oferta este prea mică. Și de asta se vând așa repede biletele. Asta este dirijată de celebidache, normal. Foarte frumos. Știți că Sergiu Cilebidache era împotriva înregistrărilor. Nu sunt multe, foarte multe înregistrări cu el. Pentru de că ce? el spunea că muzica sinfonică este compusă ca să fie ascultată în sala de concerte. Că în momentul în care înregistrezi pe aparate electronice, își pierde, a... aș... da, pierde caracteristicile principale. Deci, Nu uitați, 9 și 30 de minute, pentru că nu știe, Vlad nu știe încă parola și nici Luca nu cred că o știe. O să amânăm puțin concursul Dacă auziți semnalul de concurs pentru o vacanță la munte, trebuie să ne sunați și să ne spuneți parola de vineri și din acest weekend. Am tot promis în dimineața asta că la Europa FM puteți să faceți precomandă de iPhone 7 Plus. Uh -huh. Cu alte cuvinte, Gratis. puteți câștiga un iPhone 7 Plus, cel mai telefon. Da din perioada asta la deci, Europa FM. Deci formularea corectă este puteți face precomandă pentru cel mai tare telefon, iPhone 7 Plus, gratis. Mm -hmm. adică la Europa nu FM. E pe bani. E... Mecan... Da, în loc de 1000, cât e 1000 de euro, ar fi. Cam așa, cam da. 1000 de euro. Asta în loc de 1000 de euro, pac, gratis. Avem pe site-ul Europa.fm pagini, uh, pagini speciale unde puteți găsi un cod pe care noi îl schimbăm în fiecare zi. Cam asta e mecanismul. Trebuie uh -huh. să intrați pe Europa.fm.ro să găsiți codul respectiv și abia după aia să trimiteți un SMS sau câte vreți voi uh -huh. la 1.769 SMS cu tarif normal în care să scrieți deșteptarea și codul respectiv. Da. Pe site e, e de fapt un banner. Adică nu vă imaginați că scrie mic da. puchinos, un nu, știu, banner nu. Pe Un banner scrie, uite, care e pe o pagină. Alege să câștigi nouă la iPhone plus, în deșteptare. Da, codul al... de azi, este două puncte țâca, țâca. și e codul. Vedeți că pe site, la pagina de concurs, scrie un exemplu de cod. Nu, nu trimiteți da. SMS cu deșteptarea un exemplu de cod. Nu, să niște, trebuie să fie cifre. <laughs> nu sunt cifre. Nu, nu sunt cifre, nu, nu sunt altceva. Sunt altceva. Poate fi orice. Poate fi orice. <laughs> Ce poate fi? Poate fi orice, nu știu. Uh, Votează-l pe Vlad. Votează. Poate fi orice, deci... deci nu doar cifre. Da, cel mai asta, telefon, poate scri... orice. Vedeți, eu nu știu telefon... regulamentul pentru că n-am voie să particip și că atare nu mi da. se spune și ea eh, Luați codul respectiv, revin la chestia asta, îl puneți într-un SMS alături de cuvântul deșteptare, îl trimiteți la 1769, sunteți înscriși în concurs, iar vineri dimineață în deșteptarea, prin tragere la sorți, Uhum. Vă sunăm și dacă ne răspundeți la telefon, pur și simplu, câștigați telefonul. Da, cu două lentile. E foarte simplu. Chestia foarte tare e că poți trimite SMS oricând, nu doar în timpul emisiunii așteptare poți o faci și după 10, da. și după 11, și la miezul nopții. Da, dar noi, no. noi dăm iPhone-ul. Noi dăm iPhone-ul. Noi da. numai dăm. Deci, pe europafm.ro găsiți mai multe detalii, dar și uh, codul de astăzi, de exemplu, a început concursul. Din acest moment vă așteptăm pe site-ul europafm.ro și cu SMS-uri cam atât. Uh, ce mai avem? Concursul cu muntele. Da. Hai mai încolo că nu mai avem timp. Da. De Europa e Cea Ce mai bună muzică. De tot ce am avut, dar am pierdut, mai departe, pe Marte, și acolo poate, poate poate, mai to, de tot, de tot ce am avut, dar am pierdut, mai departe, mai pe Marte, și acolo poate, poate poate, și mai departe, și mai departe, nu mai suport. Ai pe tot mi a mar un peste port pe tot n-am servici, n-am barbat bazul pe loc Nici prieteni nu am, sunt singur, singur, singur, singur de tot Da, singur de tot De ce să mai stau? N-am niciun motiv, mă simt inutil, n-am nimic ce vreau M-a căutat dar nu știa unde stau nu știa unde stau, nu știa unde stau, nu știu unde stau. Pei de to, de parte de to, de toci am avut dar am pierdut. Pei de parte, pei pe marte Și acolo poate, poate poate. Pei de to, de parte de to, de toci am avut dar am pierdut de parte de mate. te poate, poate o de poate ciure de parte 2 a ah, cine ah, de parte da. ah, unde să ne mai ascundem când fugim de noi? injurie pace, nu-mi place, în suflet port un război Sunt un sărbatic într-o lume civilizată cu forța Și nu sunt genul să văcar torța Lumea fuge de cuvinte, deja nimeni nu spune ce simte Deci nu mai avem nevoie de cuvinte Constat că sunt plecat cu capul, deci sunt normal Uite, am reușit, m-am relaxat pe ultimul hal Orice vizi devine realitate dacă ești împit Poți fi pus la locul tău cu medicamentul potrivit Uitându-mă pe geam mă întorc și plec din nou Te invit să vii că nu sunt prezența ta au, prietenii care mă acceptă cum sunt Mă plictisesc chiar pe cei care fug de mine Nu-i mai găsesc dacă mi-aș permite să fiu cum sunt N-am mai scrie și aș duce să vin de 10 ori pe zi la mușcărie Gândesc la rece, când inima fierbe Sunt un intrus, simt propria mea lume Mă simt sus plec departe. departe de tot, departe de tot De tot ce-am avut, dar am pierdut de parte pe Marte, si acolo poate, poate, poate Trec de, de tot, departe de tot, de tot ce-am avut Dar a fie dut, de trec de parte, trec de pe Marte Si acolo poate, poate, poate, si mai departe Si mai departe și Cielo plec pe marte 9 37 de minute vă reamintim am dat start la precomenzi câștigați un iPhone 7 Plus la Europa FM. Intrați pe site, căutați codul de astăzi, îl puneți într-un SMS cu tarif normal la 1769. Trimiteți câte mesaje vreți voi uh... Fie zi, fie noapte și vineri dimineață prin trageri la sors puteți lua un telefon de, asta, de vreo 1000 de euro, cum spunea Vlad. Așadar, iPhone 7 Plus în deșteptarea detalii acum pe europafm.ro Cele... -mi Cu microfonul, microfonul, deschizi, cu microfonul Hai. în față. Așa. Cele mai cumpărate produse din toate timpurile. Un top pe care l-am găsit pe Digi24, mașini. Semințe. Pe vede că în jurul stadionului la Giulești, de exemplu, semințe. Nici măcar. Uh. Domnul Luca, cea mai cumpărată mașină? Au cea mai cumpărată mașină din, din lume? Poți să spun un brand? Sau cum da. da. Ford. Toyota Corolla. Toyota Corolla, 43 de milioane de exemplare, începând din 1966. Uh -huh. Mamă. mă, da. La piața americană. Da. Și cea mai cumpărată pies auto e becul de pe jos. <laughs> da, <cât> <laughs> jucărie, cea mai cumpărată jucărie în uh, istorie. Lego. Da, bună, bună alege cubur rubic Ah, Kubur rubic, rubic. Dar ce e? Nu știu. E jucărie, <laughs> A devenit, dacă nu era a devenit. 400 de milioane de bucăți. Jucărie în sine, deci unul sau are? se pune și ce au făcut chinezii? <laughs> da. da uh, ce scump e scumpe am vrut eu să eu. Nu, cât e Rubik. Vreș 60 de lei. Mă. Și mult? 60, 60 lei. Dar cât ai vrea să fie, mă, 6 lei, cât să fie? E adică. Păi are o grămadă de angrenaje, mecanisme înăuntru, e complicat. Eu zic nu e să a a facem o petiție online pentru ieftinirea cubului Rubik. Da. Tot mai ales când, a de când a fost lansat? lei. a fost lansat în 74, Unde Da, mă rog, în 80 a câștigat treaba și eu mă jucam, mă aruncam cu cubul Rubic după alți copii. mai Da. Cel mai cea mai comparată carte. În afară de carte. Biblie și Coran, că astea mm. sunt. Cea mai cumpărată carte, Pistruiat, nu Pistruiat, Saga Harry Potter, 450 da. de milioane de exemplare, jumătate de miliard aproape de exemplare de Harry Potter. Nu, no, mai singuri pe lume, cred că se a vândut mai mult. Și spre deosebire de Biblie și Coran, poate astea o și citește lumea. Pe... Da. da. Uh, biscuiți! Uh, cei mai biscuiți. biscuiți? Biscuiți berceni. <laughs> <laughs> Oreo. Oreo ah, 500 da. de miliarde de biscuiți vânduți în peste 100 de țări. Da, asta e fiind luni, poate că n-ar trebui să vândim de mâncărică și de astea, dar pe de altă parte, brânzica dietetică nu face vânzări și da, da, bune da. niciodată. Stai, uh, joc video. Cel joc mai cumpărat joc video, video din FIFA. FIFA. Asta am spui așa că am cumpărat și nu, eu și nu, mă nu, joc. Da, FIFA, Tetris. Tetris. Ai uitat, Tetris, inventat în 84 de un Tetris. inginer informatician rus, Alexei Pajitnov. Cel mai popular joc video al tuturor timpurilor. Peste jumătate de miliarde de persoane l-au cumpărat, cumpărat. Eu, mă rog, nu știu pe nimeni în România să fi cumpărat jocul Tetris. Toată lumea -a descărcat de l-a descărcat. pe. Portabil. Acum mă gândesc că milioane de bugetare ar trebui să aibă portretului lui Pajetnov ăsta. De ce? Ei? Păi, <laughs> pentru că e omul care le-a dat cel mai mult de muncă la birou întotdeauna. Da. da. Uh, ce mai avem? Stai să mai vedem. Cel mai vândut telefon din istorie. iPhone. Nokia. iPhone. iPhone. Nokia. Nokia. Ce repede, cel mai telefon... în, în istorie? Da, cel mai istorie. vândut Așa telefon. istorie scurtă. Păi tocmai asta e. Un miliard de exemplare de iPhone vândute cu numai 9 modele, practic. Uh, 27 iulie 2016, 1 miliard de telefoane. În 2007 au vândut 3,7 milioane de aparate când l-au lansat. Uh, în 2015 230 și 1,5 milioane de exemplare. Da, deci... și mai dăm noi 4. Că 4 da. sunt la urmă și spus chestia asta. E foarte mișto dacă vreți, căutați pe adică trebuie să l vedeți pe șeful Microsoft din vremea respectivă când a lansat Steve Jobs iPhone, primul iPhone. Și este o filmare veche pe net, căuta Steve Ballmer, Microsoft iPhone. Steve Așa. Ballmer, marele șef de la Microsoft, o companie gigant, gigant, cel puțin la vremea respectivă și și acum foarte mare. Și când a fost întrebat ce părere ai de acest telefon pe care l-a lansat Steve Jobs cu Apple, cu iPhone, crezi că va avea succes și a se prăpădește de râs. Este, a intrat în istorie Spun, prostia asta, telefonul ăsta E atât de scump, n-are taste Cine ar vrea să folosească așa ceva? O să fie un eșec major Zice, Și uite că a fost. Da, ma, e un dezastru La fel, știi cum um, că Atunci când au apărut trenurile Au fost câțiva specialiști care au zis Că nu o să funcționeze niciodată trenul Că se merge prea repede și oamenii O să leșine în tren și așa mai departe da. Bine, noi deocamdată dăm un iPhone 7 plus Nu un tren cadou în deșteptarea pe Europa fm. Let's move and gay it on. You got the that I want. Just like they say in the song. The dawn. let's move and get and get it on. We got this king says to ourselves no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's gonna suit your show and tell. having yeah you get it on 45 de minute Bă, ăsta e semnalul pentru o vacanță la munte 0372069 599, sunați-ne, intrați în direct, ne spuneți care este parola pe care au dat-o colegii noștri vineri, sâmbătă și duminică și puteți pleca la munte 13 zile, cu cine vreți voi aproape când vreți voi, condiții excelente ia să vedem, Emilia, n-a sunat, bună dimineața Bună dimineața venit, Emilia, ce faci? Joc cărți. Ce faci? E, e bine, ești la serviciu, nu? Nu, <răzări> soliter. <răzări> asta e situația. Păi și ai, ai rămas de seara jucând cărți sau te trezi, no, a spus Cum am trezit? Și cu cine joci cărți? De... Cu Cu cine joci cărți? Cu soțul. Soțu. Am înțeles. E foarte cine bate? De obicei eu. Da, am înțeles. Și ce jucați? El e prea prudent ca să câștigi. 66. 66. 66. 66. Am înțeles. De unde sunteți? Din Dimișoara. Din Dimișoara, oraș cultural european în 2021. Ia din Emilia, care-i parola? Apa de izvor. Apa de, de izvor. Apa de izvor, plecați la munte, la predeal. Bravo, Emilia, felicitări. Dar dacă nu pot să merg eu, pot să dau pe fiu meu? Poate să plece soțul. E <laughs> <Că -i> mai <laughs> În picioare Îmi pare rău, Emilia poate pleca uh, cel mic. Ristectarea cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa Event.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 și 50 de minute, vă spunem din nou bună dimineața și vă reamintim că la Europa FM puteți câștiga un iPhone 7 Plus. M mereu îmi vine să zic 6, nu mă pot obișnui cu 7. la 7 Plus. iPhone 7 Plus e practic... Îl mai tare. Îl mai tare, da. Trebuie doar să intrați pe site-ul europafm.ro să găsiți un cod pe care noi îl schimbăm în fiecare zi. Să gă... Codul se regăsește în anumite pagini. Deci intrați în câteva secunde, descoperiți codul Scrieți un SMS la 1769 cu tarif normal în care scrieți deșteptarea și codul respectiv. Îl trimiteți unul sau câte vreți voi și puteți câștiga un iPhone 7 Plus în fiecare vineri dimineață în deșteptarea în următoarele 4 săptămâni. Bine, mai dai 30 de secunde pentru... 34, 34 de secunde. De urmărit, astăzi, 32. premierul Dacian și este invitat în Parlament ca să prezinte asta? un discurs. Și um, este aproape anecdotic, e aproape în glumă. Cum hmm. a fost stabilită ora discursului? Hmm. Um, Prim-ministrul trebuie să plece la ora 17 într-o vizită oficială și a spus Ajule, dacă s-ar putea, știți, ca să nu alergăm, e trafic nasol, să venim mai devreme. Pe la cât, au zis parlamentarii? 14? Ar fi o oră bună. Pela la 2, Da, la 2. La ora 2 e luni, e de vreme. Luni de la ora 2. Na, e prea devreme au zis parlamentarii. Nu mai cred. e pe la 3, că la 2 nu e prea devreme. vreme. s să, să nu fie nimeni. Eu nu, ai două. de zău pe bune, nu vreți mai de vreme. Cu mare greutate au căzut de acord parlamentarii la 2 și jumătate, pentru că altfel... Dar nu parte. e sigur ora 2 jumate, au zis că este mult prea devreme pentru ei. Luni la ora 2 jumate să vină la serviciu. Foarte tare. Da. Deci îl avem pe ciulă și în Parlament să azi la două și jumătate. Bine, dacă o, o fi cineva să se uite. o fi cineva, da. Sper să televizeze momentul cineva și nu 50, pot vedea de acasă. Da. <laughs> 9 și 52 de minute. Plinul vine de la Ciprian Dinu. El vă face plinul după ora 10 să aveți o zi și o săptămână minunate. Nu ca vremea de afară. S-a răcit, apropo. mai puneți o haină pe voi. Toate bine. Numai bine.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 Caufland are pentru tine, oferte fresh Doar azi, 19 septembrie, cumperi la prețuri efervescente Șafă de porc fără os, la 13,99 lei kilogramul Costa de 1 ulei de măsline extra virgin, 750 de mililitri la 12,99 lei Lămâi, plasă 500 de grame la 2,99 lei Caufland, trăiește fresh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 Ține-ți bine! Ține-ți bine! Ține-ți bine! M-am undev vaca jos de pe coperiș, ca puca mi-a ăla. s-a nascut cele mai bune țigle. ceramice Terra Rosa de la Siceran. Rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. Din 22 septembrie, toate drumurile duc la Bila.